Ірана була голою, у сліпучій пітьмі вона видавалась червоною. На шиї в неї було намисто із голів, на стегнах – пояс із рук та язиків. Яків упізнав усі свої голови. Голови пожадання, голови сексу, голови хіті, голови люті, голови п'яні, голови дикі. Голови, голови, голови, всі, що він у собі знав. Усі руки, якими торкався Ірени, всі руки, якими куйовдив, зривав, брав, стискав, утримував, пестив, давив, бив, дер, тер, мив, всі руки, які мав, тепер теліпалися на поясі Верени. Вона прийшла по нього. Ірена задерла голову до неба і проспівала голосом Валькірії. «Де безумні прибудуть вовіки?» І відрубала Якову руки. Яків закричав, «Де величним прибуде їх шлях?» Її меч з розмаху відрубав Якову ноги. Яків завив. Хоробрі і безстрашні, нехай славляться на віки вічні, проспівала вона і відрубала йому голову. Голова захрипіла, кров бризнула з обезголовленого тіла, і голова Якова побачила, як струмені крові потрійним фонтаном порснули Ірені в рот. Кров його текла сильніше, і коли Ірена допила його кров. Голова Якова побачила, як пітьма відсунулась, і кров його допивали Яна і Йоланта. З темряви вийшла четверта жриця в масі. Вона розпорола тулуб Якова кривим ножем і вирвала з його спини хребет. Жриця взяла голову Якова і зрізала з неї скальп. Голова Якова відчула, як на її черепі вирізають ножем прості знаки санскриту. Тут була Калі. Калі просверлила ножем в його голові дірочку, і туди линило знання всіх знаків, які існували, могли чи будуть існувати. Калі з'єднала хребет з головою. Яків, зачарований світлом пізнання, трепетав і намагався пролізти в дірочку. Його хребет затремтів, як хвіст у сперматозоїда. І Яков відчув, що може діяти. З радості він засмикався, вигинаючи хребет ще більше, і відчув, як по хребту прокочуються приємні хвилі. Потужний імпульс спрямував його вглиб цього океану світла, а далі він поплив сам. Направив всі сили до того, аби зближатися із великим, круглим, сильним, яке було всім навколо.